Uh Tak veľú kamaráci moji Všetko sa raskočí Tak je to i s môjim študentským životom Tak som chcel doštudovať Ale nejde to a vyskúšal si už všetky možnosti? Nedalo by sa dať ako Janko. Grošíkov nie, kamaráti. Tam je pes za Či aj ja, ja, ja, veru. Bez peňazí ani do krčmy nepustia. No to veru nie. Lenže bez krčmy sa študent dobíde. Čože o to. v no, krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé. Ja, ja. Najviac mi je ľúto môjho oca. Celý život sa plahočí na kniežacej hore. Stína stromy, drevoseká. Odložil na bok pár Grošíkov a vraví mi, na syn môj vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol. No Vraciam sa späť do rodnej viesky. Bez školy a bez grošov. Ale Janko, veď si ich v krčme neprepiejo. Otec ťa uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedie je na svete. A doma? Čo budeš? A ešte neviem. Najskôr budem pri ocovi v hore robiť. Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou. No, poberiem sa, pomaly kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy takedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť. No len už to, to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť. Nie, nie, nie, treba podaromniť si grošený. Ne. Nie, nie, nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec takedy uvidíme... Čvar, hej, nálej, ale z toho najmocnejšieho. Pomaly sa rozvidnieva. Už je za bude mi načím do hory zajsť. Robota čaká. Treba sa jadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ho záj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, vedie to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť? Slobodno. Dobrý deň, otec Ty si môj. A ja, otec A vidíte, že sa tu berieš? Mari, už máš vakácie? Viete, otec vakácie... ťažko je to. Mali si len školu. Nešlo ti to, Janko môj? A čo že by nešlo? Len grošíky sa pomínali. Drahý život je v meste. Eh, keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš? Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím. No ako, že si chceš na ňu zarobiť? No ako? Nož, prácov! A kde? Hádam pri vás, v hore. Ach, to je ťažká robota. Nie si privyknem. Privyknem. Nedbám. Spróbuj a uvidíš. Posilujem sa, otec. Takže syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to. A sused by vám nepožičali? No, aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím. A tam, hej. A potom tá sa do roboty. Slnko je už vysoko. Tak ako ti ide, robota, Janko? No, ide, ide. A či si ešte neustal? <oversization> no, čože by nie. Keď chceš, môžeme si odýchnuť, I slaninky zahryznúť oh, Nedbám Chrbát ťa bolí však mm. A ukáž ruky? No na môj hriešnu. Riadný pluský her tu máš ah. A túto ďalší To nič Im sa ožením zahojí sa Na, odkroj si chlebríka I slaninky Odpočínieme si, zahryzneme mm. A robota nám pôjde od ruky A mm. veru? Ale je ten chlebík dobrý. Aj, veď hore jadne vytrávi. Len si zajez, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote. Ja by som sa radšej po hore pouzerol. Tolky časom tu nebol. Rád by vedie čo je nové. Nedbám, len ďaleko nezajdi, aby si ešte viac nemustal ako pri robote. hej. Hej. Ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľkou krásou. Mm, a tieto smreky ako voňajú. Poubzerám sa podákom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Ýj, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo. Vypúsť ma. Vypúsť ma. Čo to zdravás? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi. Hej, počuješ? Vypustma. Vypust ma! Ale prečo ako by las. Ale aký si divný. Vypust ma! Vypustma, Vypust ma! ale kde si? V Dubea kde? Pri korení. Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ale ve tu je iba fľaša. Ja som vo fľaši. Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Aha. naozaj, aké si čudo je vo fľaši. To som ja. A čo si zač? Pust ma a uvidíš. Otvor zatku. Hm, no, nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor. Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám? Nie, nevie. Vykrútim ti krk. No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť nechám to vo fľaši. Nemal si ma počúvnuť. No keď si toľko bedákal... Dosť bolo, pány hrečí. Som všemocný duch Merkurius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nevypustí. vypustí, musí zainúť. Vravíš, že si všemocný duch Merkurius? Som. A v čo všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť? No, vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra. No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dať čo také hocikedy? Samozrejme. Aha. Aj naopak. Ako naopak? No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši? To je maličkos, pozri sa. Hey, šup, ah, tu je vo fľaši. Zádku dám do fľaše a už je ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš. Šel si rozum, ale prosím ťa. Vypust ma von. Ó, no to vieš, akurát teba, aby som o prišiel. Neprídeš, neboj sa. Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti. Vypust ma, vypust ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na život. Neverím ti, kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť. Vypust ma. Vypustke ťa tak pekne, prosím Ach, ty Aby si videl, aké mám dobré srdce Vypustím ťa No, vyleď si von z flaše Ďakujem ti Si statočný šúhaj a dobré srdce nosíš v rudi Za to, že si mi daroval voľnosť Odvďačím sa ti. Netreba mi nič od teba. Zaslúžiš si. No, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš ranu, zahojí sa. Ak druhým potrieš ocel alebo železo, premení sa ti na striebro. Hmm. Len či zase Odlom napríklad kúsok kvôry zo stromu a potri odlomené miesto. Ukážiš. Tak, naozaj, zacelilo sa. Tak si uvezmi a nech ti šťastie prinesie. A vy už robíte, otec? Pravda, že? Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si na obživu nezarobíš. Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem. Ven Ja mám rád iba poriadnú robotu. Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mekšie a sekera sa mi pokrýva. Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrývila. Oj, ty nešťastník, jeden. Čo si to urobil? Vediu, ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše? Nič sa vyle, nebojte. Sekeru zaplatím. A čím? Vári rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. V drevu treba riadného chlapa a nie takého, čo iba na márnimosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počne? <gül> Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobré obráte. Prestaň múdrovať a radšej sa roboty chytí. No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem. Tak hýbaj je radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím. Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadloho. Veď strieborná sekera, hodzaj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho vžiaľi. Pojdem do mesta k Zlatníkovi a skúsim šťastie. Dobrý deň, pán Zlatník. No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Či môžem poslúžiť? Peknú reťasku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata? Hm? Kupovať som neprišiel. Nie? Hm. A čo teda? Ponúknuť. Ponúknuť? Ty mne? Veru, hej. Sekeru. Hm. Ale syn môj, seker veď, veď ja som zlatník. Hádam si si dvere zmýlil. Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná. Uh, ukáž? Teda nech sa presvedčím. Hm? No, no, no, no, no. no. Veru, strieborná je? A, aj váhu má. Hey, má, má. má. Berěte? Nož, nož, tak čože vině? Zjíde se, striebro. No a čo, čo by si za ňou pýtal? Vypovedzte, akou má cenu. Nož, je, je ťažká je, strieborná těž... E, už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemá. Ako teda? No e, tak, e, dám ti 200 a... a zvyšok? O dva mesiace. Hm? Pristaneš? E, pristanem. E, tak, e, tak teda v poriadku. Dobrý večer, otec Kde si sa tu, Lavianko? V meste V meste? Ach, synku, čo len z teba bude Robiť nevládeš, beháš, rietaš hore dolu Len sa už toľko nebojte A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera odmá No, veru, celý zlatý syn môj Tak teda, tu máte dva zlaté mu dajte ...nech sa on má dobre. A toto... ...je vám. Tolké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janičko, ...čo si to len vyparatil? Hádam si, že len tak, kde neukradol... <laughs> ...to by som určite neprežil. <laughs> <laughs> Nic sa nebojte, otec. Pekne si sadnite... Tuto si zahriznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte. Janko! Tak doktorom! som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám. A oslávim ukončenie štúdie. Ja, ja, ja. Ten všemocný duch Merkúri musí ja. teda poriadne pomôcť. Nežádiť hey, bratku, raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať. Veru, hej, zaslúžiš si to Janko. Na no jeho zdravie! Bíjom pohár. Na zdravie! Na zdravie. Na alej, Ale z toho najlepšie. A nemusíš sa báť, platíme hotovými. No podne, podne, podne. Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil. A ako ukončil? Bol si z nás najlepší. A Veru. Ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý a máš zlaté ruky, no, ako ho. povedali naši učiteľia. Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoteď, aby nás obživil. Nož, chlapci, naposledy na zdravie. Na zdravie! A zdravie!